тудись на Дніпрі склали голови майже всі, а які зосталися живі, то після армії в города подалися. До Миколи підійшла якась повна, білява дівчина і привіталася знайомим голосом «Здравствуй, Колю». Цей голос опік його, усе такий же м'який і тихий. Таким голосом здавалося, не можна було ні сердитися, ні лаятися. Він був добрий. «Віра?» Позвався Микола і розгублено дивився на дівчину, що так змінилася, неподівочому поповніла Перед ним стояла його однокласниця Віра Царенко, в яку він був таємно закоханий перед війною І який так і не насмілився зізнатися в цьому, аж поки його не вивезли в Німеччину У неволі він часто згадував Віру, а потім йому написали, що й Віру забрали в Німеччину «А я ще вчора почула. Гомонять по селу приїхав Микола Терешківський», – сказала Віра, і незнайома усмішка торкалась її круглого, остаркуватого обличчя. Микола дивився на дівчину, яка так змінилася, і нічого такого не відчував, що було колись. А голос її хвилював. «Тебе теж вивозили?» – спитав Микола. «У Нюрнберг. Остарбайтер на фабриці». Остарбайтер. Наші звали Цивіль Гефангенен. І нас. Знову розставляли ослони, сідалися, погасили лампу. В темряві Микола загубив віру. Її відперли однього глядачі. За дверима загупав движок, спалахнув екран. Микола сів на вільне місце. Перед очима рунівщан замерехтіло довоєнне Безтурботне, повне вдаваних веселищів життя, талановито розігране, як по нотах популярними акторами Крючковим, Олейніковим, Ладиніною та Андрієвим. Як же браворно і обнадійливо звучала з екрана пісня про трьох танкістів, які дали жару вороговів на самім кордоні Славно співали кіношні трактористи так само натхненно й довірливо співали цю пісню і вони, рунівщанські хлопці в 41-му навесні, подивившись це, кіно в цьому ж клубі, Павло Молепний, Іван Янча, Федір Одарченко, Петро Василій Сашко Семергеї, Онисько Чмара, Андрій Саміло Царенки, Степан Полудень, Кирило Шабатько, колосні їздові, старшокласники. І молоді трактористи такі ж, як і оці ось, ось у кіно. Під час сеансу парубчаки та дядьки густо чадили цигарками, так що під кінець уже екран бачився, мов, у тумані. «Ти хто такий?» – спитав Миколу вайлуватий сусід. З голосу чути «молодий». Микола назвав себе. «А, я так і догадувався», – сказав парубок. «Тільки ти до війни не грав на аквардеоні». А чий же ти? спитав Микола. Я Володька Одарченко, відповів хлопець ураз якось глухо й сердито. Володька ти Федорів брат? Федорів. Чув я про Федора на Дніпрі потопили. І ти виріс не пізнати. У колгоспі робиш. І здовим до армії, а потім тільки мене й бачили у рівнівщині якщо не женюсь до призову. Їм сердито сказали, щоб припинили цей базар і не заважали дивитися кіно. Вони замовкли. Пилка мала добрий розводи, гризла дерево, як навіжена. Не змовляючись, вони почали з берестків. Їх, наче, не так було жалко. Та коли чубаті берести, що відбивали межу з городом Дем'яна Горжія, лягли глибокий сніг, в обох пилярів аж серце затерпло Перепочивали Дід Терешко сидів на поваленому берестку І задумано смоктав погаслу люльку «Хто їх сажав?» – спитав Микола, відсапуючись «Мабуть, ще старий, а напрій гайда, не знаю За моєї пам'яті вони вже стояли Правда, молодші були, та вже стояли Це дворище – не дідизна окопних Їхня дідизна – ото, де живе дядина. Микола восьмирічним хлопцем уже був, коли вони перебралися звідти в цю порожню хату під ясенами –